Калка. Примітка. Калка тепер річка Кальчик у Донецькій області. Коротке колюче слово, що буде вічно ятрити трити серце невгасимим болем. Калка. Невеличка степова річечка, притока Кальміуса. Ти могла б стати місцем нашої звитяги, якби знайшовся сильний і розумний вождь, що зібрав би все військо в один кулак, могла б. Але не стала через нерозум, через князівські незгоди та чвари, заздрість та роз'єднання. Натомість стала нашою неславою, нашою мукою і непоправною втратою, спільною могилою для тисяч і тисяч русських витязів. Хто ж винен? Мстислав Удалий та Мстислав Київський, ворожда між якими привела до роз'єднання війська. Половці, що кинулися тікати від першого натиску татар і розладнали стрій галицько-волинських полків? Чи й він сам та інші молодші князі, які могли сказати своє слово і наполягти на об'єднанні, але не сказали і не наполягли? Може, коли вони тоді на Кальці винищили військо хана Джучі, а така можливість була, то тепер не прийшов би і не погромив Рязанський та Суздальський земель його син Батий, не тікали б звідти в Галичину та на Волинь тисячі втікачів, бояр, ремісників, смердів. Може, тут плен його думок перервався, до хоромини зайшов князь Михайло. Данило викинув наперед руки, пішов йому назустріч. «Брате, я радий бачити тебе в Галичі. Мій дім, твій дім. Ти сам. А де ж твоя жона, а моя сестра Олена? Де твої домочадці?» Я так поспішав, що залишив їх на півдорозі з дружиною. Вони незабаром прибудуть до тебе. А зі мною лише боярин Федір, мій духовник Іван та невеликий Почет. Вони почоломкалися. Данило запросив князя сідати. «Спасибі, брате», – розправив Сиві Вуса Михайло Всеволодович. «Я теж радий, що дістався до тебе. Хоча між нами було всього і доброго, і злого, я думаю, ти не пам'ятаєш зла, як і я його не пам'ятаю» і допоможеш нам у нашій біді. «Що ж трапилося, брати? Кажи!» Михайло Всеволодович підняв стомлені очі і гірко усміхнувся. «Калка і через багато літ нагадує про себе, бо там ми повелися немудро. Калка?» – здивувався Данила Романович, вражений тим, що київський князь, мов би, прочитав його нинішні думки спогади про давно відшумілі події. «Яким чином?» «Ми втекли з Києва, брати!» Текли з Києва чому? Мунгали підступали. Ти знаєш, що навісні упав Переяслав, а це хан Мингу сплюндрував Чернігів і підійшов до Києва. О Боже, була битва? Битви не було. З якими силами було обороняти Київ? У мене всього ж менка дружинників. Тож я, не чекаючи, поки мунгали перекриють всі входи і виходи з міста, вирішив їхати до тебе та до короля угорців бели, щоб просити допомоги. По ми нічого не вдіємо. Татари поб'ють нас, Калку? Ще Щебак. Я довго думав у той вечір, як бути. Обороняти Київ і мерти смертю витязя достойно. Але так ми ніколи не переможемо страшного ворога, який загрожує всім і нам, і угорцям, і полякам, і німцям. То я і подумав хто ж об'єднає всі ці сили, якщо я загину у Київі? Я, великий князь, мені і належить це зробити. Ось чому я тут. А як же Київ? Замість себе я залишив там тисяцького Дмитра. Це хоробрий і розумний боярин. Я його знаю. Муж справді достойний. Я наказав йому силами городян захищати місто до останку, але не думаю, що Київ довго протримається. Дуже нерівні сили. Шкода столиці нашої. Ти гадаєш, брате, що я міг би зробити там більше, ніж зробить Дмитро? Ти мене осуджуєш? Ні, не осуджую, хоча кияни, мабуть, осудять. Перед твоїм приходом мені теж пригадалася калка. Ми там зазнали поразки тому, що були роз'єднані. Половці самі по собі, волинські та галицькі полки самі по собі, а князі київські та чернігівські взагалі навіть не знали, що ми розпочали битву. Тому мені зрозумілі твої турботи, брате, я радий чути це. Однак мені не зрозуміло, як я можу допомогти Києву вести туди свою дружину, так татари ж оточать її в полі і знищать так же, як колись на кавці. Ні я мислю інакше. До цього кожне наше місто оборонялося самотужки. Звичайно, скільки татар гинули при цьому теж, але наших значно більше. Тож, мабуть, нам треба просити допомоги у короля угорців Белли, об'єднатися з ним, а може ще й з поляками, і разом стати супроти Батия. І не оборонятися в містах, а в полі зійтися у відкритому бою. — Я згоден з тобою, брате, — кимнув головою Данило. — От тільки чи погодиться на такий союз Бела. Дуже вже угорські королі зазіхали на Галичину та навіть і на Волинь. Скільки за цього пролилося крові і нашої, і їхньої. Я хочу просити у Бели для сина Ростислава руки його доньки, гадаю, це допоможе і вкласти, і скріпити наш воєнний союз. Спробуй, брати, якщо Київ і Естергом дійдуть згоди, то я пристану до вашого союзу, та ще скріплю його шлюбом сина Лева з молодшою донькою Бели. А там будемо думати, як залучити і поляків до нього». Коли б ущастилося зробити, тоді бати, вірю я, був би нам не страшний. Тоді б і в полі можна було вийти та позмагатися з ним. Отже, як я розумію, ти перепочинеш кілька днів у Галичі і знову дорогу. Так, брате, і знову дорогу. Тільки не через кілька днів, а завтра час не жде. Як хочеш, брате. До твоїх послуг, як повернешся, буде місто Луцьк для прокорму сім'ї та дружини. Дякую, брате, хоча не завжди ми жили в злагоді, але я бачу, що ти маєш добре серце і не пам'ятаєш образ і зла. Ще раз дякую тобі. Нема за що, княже. Ми, брати, і повинні жити, як брати. А тепер ходімо до трапезної. Уже обідня пора, час і підкріпити.